Mănâncă pe datorie, bea pe velesie, trag lumea pe sfoană cu pisichelricul și seara se gădesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu Nai N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță, că să ia la laie după dumneata. Unul la un prăpădit de amploat, n-are chiar în pungă și să ține după nevestele negustorilor, să le spargă casele domnule. Nu se ia după toate și nu-i nu trage. După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoane, vezi bine, bagavolți, atât așteaptă. Ba, am pardon. Știu eu ce vrei dumneata da, să-ți zici, dar nevastă-mea nu-i dalea, domnule. Vai de mine jupându-mi, trache. Adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău. Nu, nenenaie, dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i dalea cum zisești. Și iată, după mine, de ce s-a luat? S-a luat, bagabon, și până S-a luat și să ia. Ei, și cum ești dumneavoastră? O, am ambiți, domnule. Când e vorba la o adică de onoare a mea de familiști, Rezonă Păi să știu de bine că e într-un Să mai vă eu numai că să ține bagabon după mine și las. Care e bagabon? E ca un bagabon de unde îl cunosc eu. A, apoi, dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabon? Asta e. Una vorbim și bașca ne înțelegem. Da, de. Ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum o să pe mine de două săptămâni de zile. Loc că mi-e frică de ceva, adică de nefastă mea, să nu. Oi, da, de, Juanaveta, mi-e îmi spui, nu știu eu. Loc că frică, dar am ambiț domnule. Când e vorba la o adică de onoare mea, de familie. Rezon. Bată buntul... Că bine zici, începuse să-mi spui istoria. Stai să iau de la cap. Stau. Știi, dom'lea, dacă l-a lăsat a secului, am mers la grădină la Ion. Hm. Eram eu, cu consorta mea și cum n-a Ne punem la o masă ca să vedem și noi medilele de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas, și numai și mă pomenesc cu ăla, acum bagabon de amploiat, De unde știi că era a După port nu semăna rafine gustori. Aha. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comeci. Și-a direzimat într-un pești, și de, și și se uită lung și galiș la cocoane.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 Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă se închisesc de el bagabortul cu ochii îți la cocoane. Bancă își pune și ochilarii pe nas. Oh. fratele naie să fi fost el aici să mă fiarb așa, că i săreau ochilarii din noi și Giobano din cap de auzea cângi în jur. sfârșit, să a comedia. Ne scola să plecăm, cu goale se scoală și din al lui. Plecăm noi, pleacă și din al lui după noi.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 A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să mi-o istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumii tale. Așa zice cum nată-mea ieri, nene, hai de seara la Ion, la Ionescu. Cum auzi eu de ION mă făcui verde la față.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 Mă întorc iar la comedic? Iar se uite la cucoane. Ia eh, că așa am a fără apă toată seara. în sfârșit? în sfârșit? Plecăm. Cu ate goale după noi. Era să mă întorc în poarta inionului să-i zic numai. Ce poftiști, bă, musim! Și, și să-l și umflu. Dar știi? Am ambiț. M-am gândit. Eu negustor. Să mă pui în public un bagabon ca ăla, nu-l faci. Rezon. Ei, pe urmă,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 Să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb. Ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea să taimie tai mie Eh, Dacă nu-i ajungea despărțirea aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu lăcrămație. Că îi împlineam eu cât mai lipsă. A avut noroc. Mare noroc a avut pagabont. A scăpat. Ei, păcat, cum?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 Țiu când e vorba la o adică, la o onoare mea de familist. Când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoare? Chiriac, sărac. N-am ce zice. Onorabil, băiat. de m-am hotărât și eu. Cum voi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac o vară și la parte și îl și sor. Da, cu Anaveta, ce zice? Cu soarta mea? Ce să zic? De?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 Nu poți să mergi nici până la prăvălie, zice. Zic, nu o cunosc la un așa rezon fără motiv. Zice, aduc martor, domnul Sărgenc, că cu o lună de zile, zic. Întreabă și pe Popa zăbaf, de la Sfântul Lefterie, zic. Alaltă, m-a grijit, m-a spovedit. Zic, n-am eu de a face cu Popa zăbaf. Nu l-am pe listă. Zic eu pe dumneavoastră de am pe listă. Să deprezanți mâine la companie. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață. Să-i dăm, să-l iei. Al i și o știu eu. Că am a în suflet și chip să scape de gardă. Eu l-am însemnat pe musiu Tache la catastiful meu. eu. E finul lui Popa Ai vezi? lasă că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu. Ei, după aia, pe neaghiță, circa l-a putut găsi Gornistul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul și că n-a dat pe acasă de trei zile. o de cumnată meu, eu, n-aș fi mai avut parte de el.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 cu azi, cu mâine. A răbda, fată, biata, să nu fie. A dacă că a până m-am pomenit într-o zi, că vine pun la mine pe Ne Nene, moartă iată, nu mai stau cu mitocal. Scapă-mă de pastramajul, să știu de bine, că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic. Lasă să zic, îți găsești un noroc, nu ai intrat zilele în sac. Acu' e vremea ta.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 Mă, știi că am Când e vorba la o adică, -o, Lasă, mă? Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști der de-al, de Dar mai mult mă puteai să șez, mă? Vezi că erau mulți muștirii, jupâne, până să-mi dea gazeta. Mă, ne fii băia de treabă, mă, mă, că e pe Sfântul Nicolae, din cui? Știi că i-am pus cu noi de ibrișim? Să nu-i fac saftea pe spinareta. ta. tată ce jupâne. Atâta, spui eu ție. Hai, da. Tu te iute și cere cocoanei să mi dea sabia și cintironul. Chiriac, băiete, ia vezi, Știi că am picior? Știu când e la o adilă. Lasă-i mă știi că consimți la unoare admitare de familie. Ei, Ia Mai grije jupâne. Eu mă dus să închizi cantorul și magazia. Bon eraie! saltare a Chiriac iese după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupundul Mitrache. Spiridon vine cu sabia și cintironul. Ia ca na, jupune. Poftim! Ce făcea cocoana, mă? Coasea galoanele la mondirul unea Chiriac. Ce-a zis? Zicea că să vin mai devreme la noapte, că e urât singură în casă. Hăite, mă, ce ce fricoasă! Ha! Dar Chiriac nu e aici? Și ne-a chiria mi-a zis să închide mai degrabă, ca să pleci de rond. Tu dea și le de dă unui chiriat jos. Lenenaie, auzi cum îmi poartă Kiria de grijă rondului. <laughs> e tot frică să nu uit reglementul? Are ambiț băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitiri din toate? Gândești dumneata că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu l legea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic. bravo -s. Face să-i dea și de Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele de noștri, băia din popor. Firește, de nu sunt făcute tot din sudoarea poporului. Rezon? S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc? Da. Dar tot și carticică ți-ai luat? Chibriturea aia, ce tutun, jupune? Te faci că nu înțelegi, ai nu știi ce tutuniu, n-am aflat că tragi țigare. Nu nu, spiritoane, nu te-ai prind Săracul Sfântul Nicolae, știi tu papara lui. Zău, jupune. da pleacă, bă! spune lu un să nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii în pat. Vine, jupune.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 Este de a per suada Aha. pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca De la datoriile ce ne impun sole, mânaminte, pactul nostru fundamentale Sfânta Constituțiune Ebravos, aici a adus-o bine a mânca Sfânta Constituțiune... Adică, cum și-o ce? Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E, e scris adânc. Ba nu e adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui.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 Colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Cu toate urletele a celor ce cu nerușinare se -i titulează sistematicii opozanții. i-am fundat! Nu în van noi am spus-o și o mai spunem.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 până ce nu vom avea un sufragiu universal? Am zis și subsebnez, revent în drept și publicist. Poate că <g stu> intră, o țigară. Al dracului român și jupânul nostru. Bine la a botezat cine l-a botezat, titir că e mărea. Ce are el cu mine? Zău, biata cocoană și cu tiriac cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de a tu. Că despre partea lui jupân, titir că ini mărea, rea. Halal să fie de oasele mele. mar cotonucii. Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Bravo-l musiu, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupânul, săracu cu deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai Nu jupâne, zic, dacă nu-mi e somn. Nu-ți e somn, ai Stai că-ți fac o ție poftă de culcat. Bietunea Chiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae Dâncui. Ieri seara m-a găsit dormind.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 Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu știu avea. Era turbă, trău de tot. lui vine! Stinge repede spet, țigara cu degetele și o bag în buzunar. Zița intră agitată. Auzi, mizerabilu! Da? Să se să până ntr ca să-mi facă un afront! Dumneata, ești cocoana, Zițău. Bine că veni Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui în achiria, rujul, până că noaptea pe drum.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 Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și-am sărit pe o în fundul curții. Că mi-era frică să nu dea jos până cu ochii de mine, o să vii acasă și să nu mă găsească. Prostule, nu știi că nenea ai de ront la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua. Da, dacă mă găsea pe uliță, plătea ne ta, pielea mea. Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan? Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc. Și Şi... cel radios. De când te-am văzut întâi dată, pentru prima oară, ne-am pierdut uzurațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous ador. que pretende vous en Inima-mi palpită de amoare. Sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și super peste poate. O, oh, da!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 Mă miram cine -i. Eu, tățico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă, ca să-mi aducă mantelu. Bate vântul și mi-e frică să nu răcis când mă întoarce. Îl lasi, Ai? Ce, să-l las? Îl să las pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Tu de spiritoane! Dar tu, zițo, la ce-ai venit? Stai să spui!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 Și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă. Sunt liberă. Trăiesc cum îmi place. Cine ce cu mine? Acum e timpul. Juna sunt de nimic nu de pot, Și când doi vrea, îmi găsește nenea Dimitrache, bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te cli. Zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa afront, mă înțelegi? Zice.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 Să te măriți, ai! Cât o trăi ghiță să-ți răcădău! să te înhăitez cu vreunul săracul. Dar să știu de bine că merg eu de gât până la Dumnezeu! Tot ne-ai Dumnezeu aparte, din așa ceva! încă dacă mai lăsa pe mine să te duci la mănăstire, ca și te-l la tribunar! Mitocane! Păstrează vagiul! La polițiune! Baldis! Ne-l am avut, țață, o parte Ca să râne ne-a dumit și cu naie pistatul, aminte-mi Mitocanul scosese șeicul de la baston Pentru ca să mă silu cire. Ce zici, dumneatață, țicu De nasul care și-l-a luat Mitocan? Țață Ce ai, plângi? Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, e cam rău Îți sunt ochii turburi grosav Nu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 nu știi? El am la-mi m-ați la tutungerie, că m-a trimis jupânul. Bine. eu mă duc, băsuar. Aleva, e curcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să fie rău. Mai bine ar fi să mor. Vai te mine, ce vorbă e asta? Ce ți-e rău de tot să trimitem să caute pe nenea? A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare. M-a ferea asta, cum Mă iculcam, treci. Atunci, Aleva, bună soarta asta! Ah, să nu uite! Mâine ne vedem! Știi că e sărbătoare? Să ne legăm de nena? Să ne ducă la Union! La Union? Nu, no, zic Nu, no, mai merg la Union. Da, de ce? Pentru că. Pentru că nu face nicio plăcere acolo. nu înțeleg comedii alea E ce să spui, nu voi. Ei, Doamne, ți o parol! Știi că ești curioasă! Și pentru comediile alea mergem noi, mergem să mai vedem și noi lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa, de un capriț, de un E de ce să nu mergem și noi? De ce, de nece ce, nu voi să merg? Ai de o îi zic eu vrei? Nu voi, ți-am spus odată. Și nici Dumnealui lui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba ai zici. Ce zauță-ți zic? cu parol. să în grop. Nu merziți-o, nu. Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă. Zi. Nu vrei să merțați-o? Nu. Nu? Nu. Fira-la drapului de viață și-a furisit că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe lume, măcar de o compătire. Spiridoane de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu, Cocoana. Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este? E jos, prin curte. Adineau și dea pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi având ne Cocoana. Parcă nu-i sunt toți boi acasă. Cine știe ce-o fi având și dumnealui? E necăji foc. Un ceas a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umblat de acolo până acolo. Parcă vorbea singur și să bătea cu pumni în piept. O, fi supărat, cine știi. Spune-i să închiză poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite mondirul să-i duci. Bine, cocoana. Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te curci. Nu mai e ce căuta paci. Să nu vie dumnealui să te găsească deștept că iar o Eh, că parcă dacă o găsit dormind, nu tot un drag. de du-te. Mă duc. Noapte bună, cocoana. Noapte bună, Spiridoană.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 Dragoste cu sila nu se poate Pornește să iasă când între chiriac Doamna ta M-ai chemat? Eu? Nu Spiridon mi-a spus că Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul L-am cusut Merci. Pentru puțin Poarta Am închis Bine Al nimic nu mai să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți dumita? Să-mi poruncești firește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 Mergi iar la Union. Dacă o vrea dumneavoastră să mergem, trebuie să merg, firești. Ca cu amploiat, Domnule, te am cu un ploiat, Domnule! te-am rugat să fii bun, să nu mai zici bona asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat, eu te credeam pe dumneata mai deștept. Jurăte te încodat. Să mă mai jur eu. Nu m-am jurat, n-am plâns, cu ce m-am ales. Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi, de plâns aș mai plânge, dar nu mai pot.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 Dar dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care vreau să zică să murai? Hmm, bine ar fi să poată muri omul când vrea, Da, nu moare nimeni de Da astfel. dacă eu oi muri, ești dumneata sfanga asta? Chiriac! Fugi, las! Nu te las, te știu eu cine ești, nu te las, nu voi să ți să tragă moartea de, de la mine. n să mă lasă! Chiriac? Dacă vrei să te omor, omoară întâi pe mine. Chiriac, nu ție milă ție de mine.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 Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semne. Răsurnasem de dimineață candela. Încă lui, dacă a văzut că mă sperie, zice "E, eh, ce e dacă s-a răsunat? Nu mai crede în prostii Ce e, ce să ni se întâmple? să meargă chiar istigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, atâta pagubă. Răsunasem candela. Pe urmă ochiul Dre mi se bătea într-una de vreo trei zile. Pe tine te în acasă ștergându-ți pușca mm -hmm. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu mm -hmm. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă Mă gândeam Da, s-o descărca, Doamne ferește, pușca mâna lui Ce să mă fac eu când l -o găsim mort întins acasă Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă... I așa am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut său, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă, crezi? Te crezi? Chiriac! Aruncă spanga și o ia pe veta brațe. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă omori. Nu, nu mai fac. Îmi făgătuiești, te juri? Da. Și o să mă cresc eu numai la tine, mă gândesc. Da. Ca numai pentru tine trăiesc. Da. Și nu o să mai zici nicio vorbă reaclă. Nu. Și nu o să mă mai faci să plu. Nu, nu, nu. Da, mă iert. Da, tu pe mine, mă ierți! Eu te-am iertat de mult. Eu! Dumnealui! Nimic! Trece la posturile dinspre Marmizon. Ne hai, jupâne! La ce, Chiriac, puile, nu te-ai mai culcat? Încă nu, jupâne, acum îl s Somn ușor și vise plăcute, onorabile! Chiriac, puile, iar nu ce am vorbit! Vi cu ochii în patru, de aproape de tot! Ma știi că și când Lasă-și jupâne! Mă știi că consimți la onoarea dumitare de familist! Aceeași o daie. O lampă cu gaz arde pe masă. Du-te, puiule, du-te! Fii cu minte! Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără vest. Aș! Mai are două ceastră de alergat. Nu poate veni așa de grab. De unde știi ce se întâmplă? Paza bună trece primejdi are. Mai grije, dragă. Când îți spun eu că nu vine are să meargă până la Cotroce, ce te gândești? Nu-l știi pe el că e blagale. Bine, dar aș vrea și eu să mă culc. Zău, sunt obosită grozav. Știți-o că de ieri seara de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii. Hei, dar păi eu i-am închis. Tocmai de să rutăm încă o dată și du-te și tu de te culcă. Mâine să ieși la izirci. Ai uita că trebuie să-i scol până în ziua. Bine, zici, cum să uiți să poate? Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri. Are să fie gornisul să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la sfântul lefterie. Apoi ne spune Elița safta că e bolnav de limboasă. Ce treaba am eu cu boala lui? Ce eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, Trebuie să prezinte la exerciți. Iertaci! Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Hai de Chiriac, să mă și dute. Mâine seară Nu te mai duci la union Nu, nu mai mă duc fără tine Dar tu nu uiți ce mai ai făgăduit Nu o să mai mănecăjești niciodată Niciodată Bonsoar Andru Felele să umplu de dor Și printr-o de iubire Mi-au revărsat la stălele. Asta să fie trecute de 11, să mă culc. Ah, ce obosit sunt, nu mai pot. de lângă masă, deschide albumul și dă de portretul lui Chiriac. Ah, ah Chiriac, când dore de-n vor turbura vreodată. Frumoasa ținimioare, tu vezi potretul meu. Și crede că eu sufă cu tine de udă. Ușa din fund se deschide încet. Și ca în se arată Rică Venturianu. Rică intră, Comfă se oprește pe prag, de pe veta. În spate, răsucă din adânc, pune mâna la inimă și înaintează în vârful degetelor până la spatele scaunului ei. Cade genunci. Angel! dios! Ah! adios! Păi, cum am avut o mare, vă comunicam în precedenta mea epistolă de când te-am văzut în dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt Nebun? Nebun? Săriți, chiriaci, strigă-ne! madame, fii misericordioasă! Sunt nebun de amor! Da! fruntea mea arde, întâmplă, îmi se bat. Sufăr peste, poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune, de că am interstrip. Cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor? Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un junet tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Voi de mine să-i vâmpunca și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungașească. Chi strigone, Stigare! Zălid! Nu striga! Nu striga fii misericordioasă! Ai pietate! Mai întrebat să spun cine sunt. ce a spus! Mai întreba să spun ce caut? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Eu, yeah? da! Nu mi ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, străda Catilina, când vei vedea la fereastră că se mișorează lampa? Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să trepet că te iubesc precum iubește sclavul, lumina și orbul, libertatea. Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi? Te-am scris eu, Dumitale, vreo scrisoare? Auzi o brăznicie. Știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu? În van te apel. Și tu mă iubești pe mine, nu mai ai mofturi. Te-am văzut în seara, de la Union. De la Union? Da. Chiar datun seara, când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și tu corespunzi la amoarea mea.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 Când am aflat că și pe am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la crește, girea tot cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, te-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune, ai primit-o, mi a răspunsă viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că NU! Orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține asus că tu ești Aurora care deschide bolta stelată într-o adorație poetică plină de... Acum țeleg eu tot! Râzi, râzi, ingrat de amoarea mea. Da cum, doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi, știi atac cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Cum și... să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru că să zic chiar lucea, fărând care stălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești... Da. Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu chipul în bătaie luminii. Ia uită-te bine. Hm? Madame, pardon! Scuzați, cocoană, considerând că, adică vreau să zic, respectul, pardon, sub pretext că și pe motiv, scuzați, pardon. Bine, pardonul ca pardonul, dacă e rog, dacă ți la pielea dumneavoastră, este duci mai degrabă. Să ieși curând din casa asta, că, Doamne, ferește de te-o călca, ești bărbatul meu, mitocanul. De... Scuzați, pardon. Apoi, zău, nu știu ce să mai alege de dumneata. Bărbatul meu sufere grozav de gelozie.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 Profii de ocaziune să vă să primiți asigurarea în alte estime și profundul respect cu care am onoarea a fie a domnului prea spus și pe-a plecat, Rica Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și de legal, poet liric, colaborator la ziarul vocea patriotului naționale, publicist și student în drept. În drept? În strâm? Ce-mi pasă mie? du o dată ori ți s-a făcut pe semne de vun conflict? Nu, madame, nu eu sunt junec cu educație, nu voi să fac niciun conflict. Apoi atunci du-te, ce mai stai? Mă duc, scuzați, pardon, bolsa. Hai să spui că i-am văzut eu capul cătreaște, e aici în casă, chiria, ne-mi doare! e mai nenorocit, și dumine atâta a fost, fugi, fugi că te omoară! Se nu. repede să fugă nu pe ușa. acolo! Dacă nu eu, ajunge ce eu o ajunge, ce-i tai eu mă să-ți tai din de bă, bă, bă, bă. Madame, Cocoană, ai în de un juie român în primăvara existenței sale! Mm. De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 le nebunist-o pe la Sfântul Andrei, scapă mă Da, dar pe unde? A, ah, pe fereastra asta, ești urând! Treci vini ușor pe schele la Lasă-te pescar în capătul din Jos e o purtită scurtă care dă mai dan. Fugi, Jude! Rica iese pe fereastră. Se lovește cu capul de zi și stiurtește pălăria. Pardon? Scuzați, bolsa! Dispare pe fereastră. A scăpat sărma. Ce comedie! Doamne, sfinte, dacă îl prindea chiriac, îl omorâ. Vezi să ne ataci cine mi-a fost ormea zița? Da, de să se ținea dumneai de capul meu să tot batem grădinile. Era amorezată și o proastă să nu știu nimic Să-mi fac zile mare cu chiriagră din pricina lui munții ăsta Bine că a scăpat, vai de el Acum trebuie să-i sfârăie călcheiele pe Maidanul Bursuc Ușa din fund se deschide de perete Și intră furios jupundu-mi și Pingescu cu săbile scoase Ocoană? Cine a fost acum aici? Pingescu caută pochi în toate părțile, se uită pe supat, pe sumasă, peste tot Cine să fie? Cine să fie? Știe și cine să fie, dacă știi, nu te-aș întreba. Rezol? Eh, știi că ești nu știu cum? Ce vie așa turbat? Uite cu sabia scoasă ca la bătălie! Nu rude, Cocoană! După ce că pasi un afront la ce-am ținut eu, nu rude! Du-te dincolo, Cocoană! De ce nu te-ai culcat până acum? Zau că nu ești în toată firea! Auz că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Ce vrei să mă culci și să-mi las lucru? Mâine sărbători sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică. A rezonă. Cocoană, du-te dincolo. Așa avem treabă. Du-te curând. rângi! Spidone, Spidone, Chiriot! Spidone, chirios! Rău ai făcut, cocoana. Ce rău, ce visezi ce-am făcut? Știi, dumneata vine, dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple în mare, Cocoană, măcar să știu de bine că merg la criminal. Ești nebun. Acum nu mai mi-e frică. Du-te copoană și Ia ca măduf! mă stapanesc, adică îi vorbesc cu Perdeanu, voi să explic lucru formal, ca să nu o rușinez? Rezon! Știi cum e dânsa? Coaraveta rușinoasă, mi-e-mi spui. Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe vagabondul, că n-am pe unde ieși. Altă scară nu mai are casa. Stiri! Spiridone. Spiridon vine cu părvul voi, sculat, zăpăcit din somn Și porunca, jupune Porunca. Vino să-ți dau porunca. Ha, ha, ha, <gântă> ha, dul, dulcuțea Păi parcă ne-a fost vorba, musiu, Spiridone, băie, te sunte Mai găsesc dormind, că am întorc acasă La porunca. la porunca. Pai, la porunca. Să-ți mai treacă de tirotea Aoleu, jupune, aoleu, ce ți-am făcut, jupune, dacă am dormit? Pentru ce nu ești prezent la apelul nominal? Aoleu! unde-i nu știu! Dar să mănânci și să dormi, știi? Dorme nu o de-aia dumnealui, supune! Dorme! Toți dormiți! Dormirea somnul lung! Pâinea, știi, să-mi mâncați! Chiar pe de Mers, Chiriac de gram. Mergi! Chiriac, Eu arz în foc și toți trag la agioase! Eu arz de a mea de familie și lor de somn le arde! Chiriac. Ce jupere? Ce s-a aprins, are de a. Riac m-am nenorocit. Pentru ce? S-a dus, am deschis. Tocmai la ce am ținut. Ce? Mi s-a nicinsti tonarea de familie. și Nu se poate, ti s-a părut. Am văzut cuci! Aș, asa m speriat și la altă hărțea. Asa să a lăsat redubit. Riac, nu și pe ne-nânai. pozitiv! Cum? Când? Unde? Cine? Vagabond! Hei! ma a se fric de chiriac, L-am văzut din să pe aici, în casă, cu ochelari pe lași cu în cap. Idem!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 Și că mi-și se repede și ia pușca cu spanga pusă. Juvâne, vrei să punem în apel? După mine curând. Nenelae! Ați venit după noi. Odaia lui Spiridon de tot pe scara mare. Pe scara pe unde a venit n-a putut fugi. De aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Haideți și după mine. Tii! Nu scapă el din gheara mea, nici mor. Vor să sară pe fereastră. De ce e? Nu scapă el cocoană, nici mor din gheara mea. Da, cocoană, nici mor. Absolut. Haide, jupâne, haide, ne, neraie. Sunteți nebuni? vreți să să rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de trei săptămâni? Vrei să te prăpădești? Lasă-ne, cocoană! Lasă-ne, cocoană, parton! Iată-i după vreo bănuială de-a dumnealui. lui Iala, ai uitat ce-i-i? Da, bănuială, cu ochilar la las, cu jubel în cap! Lasă-mă, cu cocoană! Capă din mâinile ei și iese pe fereastă. Ainte, Chiriac! Ainte, renaie! Șupându-mi trache, iese și el. Naiei Francescul urmează. Chiriac! Chiriac, vină-i să nu caz! Ce e, toțu? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus Spiridon? zi ți tu mi le faci toate! Tu mai ai dus la union, tu ai dat nasa împloiatului să se după noi de mi-am găsit beleaua cu chiria. Cu chiria? Cu dumnealui, cu chiria cu tot. L-ai chema să vie și nu să vie, la tine a venit aici. Și? Și mai când să-i dau drumul înapoi pe ușa, ia că tăi dumnealui cu naie tu se suia pe scară strigând ca niște turbas. Și pe urmă? L-am făcut scăpat pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele binalii, pe portița dinspre Maidan. Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit chept în chept cu dumneamul! SATO! Per la vârfă de eu! Posita despre mai dan cuia! Am vrut să vii eu pe acolo ca să nu mai ocolesc! și a trebuit să mă întorc iar pe ulița ca să intru în curte. Am puiată și ulucile sunt de doi stânjeni. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Ziți-o, e primejdie, dumnealui e grozav, Chiriac e nebun. Hai de mine, Mă ușerul meu mi-l omoară. l la pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia. Sunt de criat! Stai, numele Constituciunii! L-a prins! A, -a. Sunt de curte? Haide să merge negrabă. Tu ai făcut încurcătura, tu s-o Ai de repede, descapa omul din primejdie. Stai! Nu te lăsa, Chirior, a, a. Rica coboară încet pe fereastra pe unde a ieșit.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 Oh, ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie! Ce de peripețiuni! Ies pe și pornesc pe dibuite pe schere. Mă țiu de și ajung în capătul binalii. Destinul mă persecută implacabil. Scherele se înfundă. Nici o scară! Cocoana la mă indusese eroare. Vreau să mă întorc și eu la auz pe inimici venind în fața mea pe scări. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă pietec de un butoi cu ciment. O inspirație. Eu, ca poiet, am una inspirații. Mă ascunz în butoi. Pașii inimici o să apropie în fugă mare. Mulți inști trei butoi pe lângă butoiul meu, înjurându-mă. Eu, ca junei cu educațiune mă facă nauz. Tot se departează. Auz un zgomot?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 E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o punem în apă, în te o moară. scapă o moară? mă băiete, scoate-mă de aici, să pe aici! Nu se poate. odea de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlniști cu ei piept în piept? Nu, nu voi, dar tu ce e de făcut. Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă! Îți dau pachii și sferturi de rublă. Trei sferturi de rublă, 6 pachete de tutun. Te scap. Cum? Cum? Pe unde? Spune, -mi, uite că mi-e de grabă, vine a Tu stai aici. Eu mă duc cu leanodaița. ușa care dă în scara. Cum nu vedea că se urcă suste sus? Te chem unul în de Închide mușa de la Mici și când ori intră cu toții aici, îți dau drumul pe dincolo, pe scar. Te cobor și ieși de pe poartă. Lasă că te scapi, nu ai grijă. Dar tot te de grabă! Păi nu-mi dai ce? Ce mi-ai făgăduit? Ba da, îți dau. Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele. Spiridon, o să cotește cu scumpătate. Băiete, tinerului, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă menință? Va vine bine că nu. Dacă nu știu eu, păpar al nu? lasă! Dacă nu-i putea scăpa, ha? ai să vezi și în nea ce De ce zice lui Titir că ini Nu, nu voi să vă scapă, mă. E, lasă, dacă-i putea, te scapi, o firește. Da. Ah, auzi, guma pe scară. Se suie. Aleargă, scapă -mă. Stai! Sunt morți, vin Andrei. Stai! Geniu bun al veritorului României. Stai! Nu mă a onorabil, onorabile aici! Eu Stau... ce poftești, bă, mușiu. Lasă-mi mie, șupâne. Nu, tău, Bine, îl cunosc chiar! o parte! Nu-mi asasinat-i tu! Nu asasinat, tu. Lasă-l întreb numai! Ce poftiști, mă Lasă-mă, nelenae, să nu învăț o pe mațe fripte, să mai umble după nevestere negustură! Stați! Stați, că e încurcătură! Pe, dumneavoastră. pe dumneavoastră, îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de, de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Da, de onorabil n-are în noștri, e patriot! Dacă e patriot, de deci ce umblă să a casa.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 nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă faci să intru în alte alea cu nebunile tale. Ia ca ce ai văzut? A? Aaaa. Ei ce Spune-i ce e. Chiriac ia la o parte pe jupuntul mitreache. Ce e, ce e eu? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Ia ca ce e. Tânărul umblă după ziță. S-a amorezat cu ea de la union, Știi din seara când s-a luat după dumneavoastră. Și-a trimis unul la altul bilete de amor și loc să meargă la ea acasă a greșit și a venit aici Nu ți-am spus eu jupune că așa-ți cășunează dumitale. m făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gât Doamne ferește, dacă făceam și moarte dom. Ia ca ce ai văzut? Oh, hei, bată-te ziță, să-ți Ne, ne. Eh, noți te ale tinereții valori Fată romanțioasă Daia aia dumneai ei, ai nene la union, parol să mă Onorabile, cine e tânărul ăsta? Cine? ăsta e el care scrie la vocea Patriotului național. Nu mă, nebune, parol? Dar-i mort. Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, dar noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu. Ai bravos. Da, vedeți, să-i facem cunoștință. Cum i-am orezat cu zița, mai știi de unde a fost să iasă în cu fetii. Rezon? Aia ziceam și eu. Onorabile domne, permitem pentru ca să-ți pe cetățeanul dumneavoastră, chetitilcă, comerciant, <coughs> apropitar și capitan în Guarda Civică. E ai noștri. Sunt încântat. Mersi de cunoștință. Dumnealui este cetățeanul Rică Venturianov. Amploiat judiciar, student la academie, învață legile și redactor la vocea patriotului național. E dai noștri. Ce să mai stăm să mai vorbim știi? Da. Amândoi recomandații se complimentează și își dau mână. Tocmai astă seară citeam cunenea maie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei bravos. îmi place!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 și-o repetăm necontării tuturor cetățenilor. ori toți să muriți! ori toți să scăpăm. Bravo, să trești. Vorbește abitir, domnule, ăsta e bun de dipotat. Lasă-l că ajunge el și dipotat, curând, curând. Cum combate el, poate să ajungă și ministru. <laughs> mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adinea cum țiu eu la...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 Nu știi dumneata, oh. să pui pirostrile. Vrei și dumneata? A, ah, dacă dumnealui ca lipsește să ne onoreze cu atâta cinste? De zestrea nu e așa mare și dumnealui e, știe ceva mai sus? Noi suntem negustori. -ne, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității.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 Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Ah, ah. să-și bărbat, bărbatul, ăsta e om, nu glumă. Ce ai găsit norocul. Mersi, nene. Pentru puțin. Ei, eh, acum cum nate, ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați. Cocoanele să n-asculte. Mm. Știi, dumneata, nene, cum sunt cocoanele? Rușinoase mie -mi spui. Toate ca toate, dar la onarea de familist să ții. Da, familia e patria cea mică precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Așa e, bravo Toatele toate le știe, îmi place. Apoi dacă -i jurnalist... e jurnalist? toate -i bune, frățico, dar noi nu dormim în noaptea asta? Chiriac care se scoale mâine până în ziul la e zircit. Mai e vorba, cum să nu? Toți se dispună să se retrage. Rică e cu zița, Chiriac cu veta.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 Scoate din buzunar o legătură de gât Frumoasă legătură Deși aș Adon cu până Asta e legătura mea Nu știi dumneata Hei bată-te bată. De ce nu spui așa frate <laughs> Hei vezi Uite așa se vorbește omul La necasă <laughs> Rezon <laughs> Ați ascultat O noapte furtunoasă Comedie de Ion Luca Caragiale Distribuția a fost următoarea Jupând Dumitrache, Titircă Inimărea, Cherestegiu, capitan în garda civică, Alexandru Giugaru, artist al poporului Naie Ipingescu, ipistat, Marcel Anghelescu, artist al poporului Chiriac, teșghetar, om de încredere al lui Dumitrache, sergent în gardă, Niche Atanasiu, artist al poporului